și, în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmplene ascultătorii cu prilejul lecției numărul 175. Este un prilej minunat de bucurie pentru noi să vă întâlnim chiar și pe calea undelor, iubiți ascultători, și să vă aducem vestea cea bună Evangheliei în cadrul unui studiu întreprins asupra Noului Testament, respectiv Evanghelia după Matei, în care ne aflăm la capitolul 20. Din capitolul 20 vom cerceta versetul 30. Pe care, despre care am vorbit de altfel și rândul trecut, astăzi continuăm să vorbim ceva din versetul 30, după aceea vom citi versetul 31 cu gândurile care îl însoțesc. Înainte însă de lecțiunea propriu-zisă, am găsit într-o carte câteva date, în plus de cele pe care le avem din Scriptură, cu privire la Apostolul Petru și ne bucurăm să vi le aducem și dumneavoastră la cunoștință. Marele Apostol și Martir Petru a fost născut în Betsaida din Galileea. El a fost fiul pescarului Iona, ce și-a învățat și copiii cu această îndeletnicire. De la mreje, Petru a fost chemat să-l urmeze pe Isus, împreună cu fratele său Andrei. Petru era așa de ferm în credința lui, încât Isus îi dăduse numele de Chifa, ceea ce în limba siriacă înseamnă Pietros stâncă. Deși a fost înfocat și zelos în slujba lui pentru Hristos, Petru a avut slăbiciunea să se lape de învățătorul său dar sinceritatea pocăinței sale l-a ispășit de vina lepădării. După înălțarea lui Hristos, evrei au continuat să persecute pe ucenici și au poruncit ca unii dintre apostoli să fie biciuiți. Printre aceștia a fost și Petru. Pedeafs au suportat-o cu cea mai strașnică tărie de caracter, ba chiar s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru mântuitorul lor. Prin anul 44 după Hristos, când Irod a poruncit să-i se taie capul lui Iacov, și a văzut că lucrul acesta place evreilor, a arestat și pe Petru. Dar un înger al Domnului a venit noaptea, l-a atins, lanțurile au căzut, ușile temniței s-au deschis și el a ieșit liber. Irod s-a mâniat atât de tare încât a poruncit ca soldații care păzeau temnița să fie omorâți. Cum la scurt timp după aceasta Irod a murit, se susține că Petru n-a mai părăsit Palestina. Adunarea credincioșilor Domnului la Ierusalim, descrisă în Faptele Apostolilor, capitolul 15, care a avut loc la aproximativ anul 51 după Hristos, îl prezintă pe Petru ca fiind un membru de seamă al sfatului apostolic prezidat de Iacov, fratele Domnului. La această adunare, care a fost la 14 ani după pocăința lui Saul, la lui Pavel, așa cum vedem la Galatin 2 cu 1, frații stabilesc că Pavel și tovară și acestuia să lucreze printre neamuri, iar Petru să se ocupe de evrei împrăștiați. De aici nu mai avem date biblice despre el. Înainte de această dată știm că a făcut o vizită la Antiohia, în Galaten 2,11 găsim. La fel se presupune că a fost la Corint, întrucât unii de pe acolo pretindeau că sunt ai lui Chifa. Apoi din întia sa epistolă, la capitolul 5, versetul 13, se constată că a fost prin Babilon, deoarece acolo rămăseseră mulți evrei de pe vremea robiei. Nu este nicio dovadă că el ar fi lucrat în Roma. Poate doar ultimul an l-a petrecut acolo, căci e stabilit că acolo a fost martirizat. Clement de Roma, scriind înainte de încheierea primului secol, pomenește de martirajul său fără să menționeze locul care probabil era bine cunoscut cititorilor săi. Dionisius din Corint, în epistola sa către Soter, episcopul Romei, scris în veacul al doilea, stabilește ca un fapt bine cunoscut că martirajul lui Petru a fost la Roma și că s-a petrecut cam în același timp cu martirajul lui Pavel. Cava susține că a venit în anul 63, iar Lardner, crește că în anul 63 sau 64 după Cristos cei mai mulți istorici susțin că apostolul Petru a vizitat Roma în timpul persecuției. Călătorul modern ce vizitează Roma, cetatea eternă, o găsește plină cu locuri memorabile legate de viața, suferințele și martirajul apostolului Petru. Se poate vedea unde a fost întemnițat precum și creasta Ianiculum unde se susține că ar fi fost martirizat. La un kilometru de la poarta Apia, se află o bisericuță care este asociată cu mișcătoarea povestire a ultimilor clipe din viața de libertate apostolului. Se spune că văzând groaznica prigoană dezvănțită de Nero, într-o duminică dimineața, Petru înspăimântat ar fi căutat să fugă din Roma ca să scape viața. În timp ce cobora pe Via Apia, deodată i-a apărut în față mântuitorul. Petru cremenit a putut doar să strige, Vovadis Domine, adică unde mergi Doamne? Binecunoscuta voce celui înviat i-a răspuns Merg la Roma să fiu răstignit din nou Îndată inima lui Petru a fost drobită și rușina de slăbiciune arătată S-a întors la Roma hotărât să sufere moarte de martir Întors la Roma ar fi fost prins și aruncat în temniță unde a stat vreo nouă luni Dus la judecat în fața lui Nerone a fost osândit la moarte La locul de execuție întâi a fost biciuit, apoi răstignit Eusebiu, citându-l pe origen, spune că a fost răstignit cu capul în jos la cererea sa, căci nu se socotea vrednic să fie răstignit ca și domnul său. Iubiți ascultători, deși toate datele acestea sunt curese după la istorici, sunt aproximative și nu le putem lua, cum zicem noi românii, literă de evanghelie, un lucru însă este sigur și anume, toți aceia care sunt creștini adevărat nu pot să meargă pe alt drum decât a mers Christus. Asta înseamnă creștin urmaș al lui Christos. Este extrem de important pentru noi să știm că la locul cu verdeață, unde se află Domnul Christos, vor ajunge toți aceia care au mers pe drumul pe care a mers Domnul Christos. Scriptura vorbește întotdeauna despre crucea lui Christos și crucea noastră. Așa ne spune Apostolul: Cine nu și-a crucea lui în fiecare zi, nu este vrednic de mine, sunt cuvintele Domnului Isus. Doamne Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne și pe noi să învățăm bine de la Tine drumul suferinței, pentru că chiar dacă vremea este acum, ca trupul să ne fie scutit de martirajul prin care au trecut ceilalți, avem în schimb de suferit alte suferințe, pentru că drumul spre slavă trece prin valea umbrei morții. Ajută-ne din mesajul acesta să luăm bine aminte la cuvântul tău și să lăsăm ca puterea Duhului tău cel Sfânt să ne umple și pe noi de puterea aceasta de a răbda pentru a fi cu tine în slavă. Amin. Să nu pot, Doamne, să mă las. Să nu pot, Doamne, să mă las. De tine niciodată Chiar de-aș lăsa la urce Chiar de-aș lăsa la pas, O dragoste îngropată, oh dragoste îngropată. Iubiți ascultători, suntem în Evanghelia după Matei, la capitolul 20, citim versetul 30. Și doi orbi se deau lângă drum. Ei au auzit că trece Iisus și au început să strige. Ai milă de noi, Doamne, fiul lui David! Un poet și un pictor priveau împreună tabloul acela pictat de marele pictor pusin, care înfățișează însănătoșirea celor doi ori din Ierihon. Ce vă izbește mai mult în acest tablou minunat? întrebă pictorul. Poietul găsea totul frumos, persoana lui Iisus Hristos, expresia diferitelor capete și statura persoanelor pictate. Pictorul i-a dat dreptate, dar lucru cel mai de seamă din tablou îi se părea a fi altul. Care anume?" întrebă poetul. Atunci celălalt i-a arătat într-un colț al tabloului pragul casei și a zis. Nu vedeți aici pe prag două bețe aruncate?" Da, le văd, dar ce vrea să zică asta? Ce vrea să zică? Pe acest prag ședeau puțin mai înainte orbi care aveau în mâini aceste bețe. Când însă au auzit că vine Iisus, s-au umplut de o și de o siguranță, chiar că vor fi vindecați. Și atât de mare le-a fost siguranța încât ce-au aruncat-o iegele, socotindu-le acum fără însemnătate, și au ieșit înaintea Domnului ca și cum ar fi fost vindecați. Iată, iubiților, Siguranța pe care o dă credința În adevăr, Domnul Iisus trece și astăzi pe drumurile lumii pline de orbi, șchiopi, leproși și tot felul de bolnavi Dar câți bagă de seamă trecerea lui? Numai sufletele care au credință pot băga de seamă acest mare eveniment și ele se cunosc prin faptul că sunt vindecate de boala lor Urechea credinței aude pașii liniștiți ai Domnului Isus, care trec pe drumurile pământului. Oriunde este dragoste și adevăr, oriunde este bunătate și neprihănire, oriunde este frumusețe și lumină, acolo este Domnul Isus. Pașii Lui împărțitori de har și viață netezesc și mângâie drumul pe unde trec. Dar mai ales acolo unde se vestește Evanghelia sa, ce limpede se aud pașii Lui. Desfundați-vă urechea credinței, voi cei care stați pe marginea drumurilor lumii, ca să puteți auzi pașii Domnului trecând. Nu pierdeți ocazia când trece Domnul Sus, ci ieșiți în întâmpinare și spuneți-i ca și odinioară orbii, Ai milă de noi, Doamne!" Bucuria Domnului este să se oprească lângă fiecare suflet care îl strigă cu credință și din toată inima. Dar dacă el trece... Zadarnică va mai fi strigarea voastră. În versetul 31 aflăm cu mirare care a fost reacția groatei față de acești orbi. Citim versetul. Groata îi certa să tacă, dar ei mai tare strigau: Ai milă de noi, Doamne fiul lui David! Să vedem acum câteva gânduri cu privire la groată. Să nu-ți pese ce spune groata când inima ta tânjește după Dumnezeu și te împinge spre El. Să nu-ți pese ce spune gloata când tu însetezi după adevărul mântuitor și dătător de pace și fericire, ci alergă cât poți spre locul unde se află El. Să nu-ți pese ce spune gloata când tu gemi povara păcatelor și bolilor tale, ci să mergi cu grăbire la acela care te poate vindeca și ușura. Când cauți drumul luminii, tu, care zace în întuneric, nu te uita la ce spune gloata. Ea nu simte ce simți tu și nu-ți poate alina focul inimitale, ci mai bine mergi unde ești îndemnat de cugetul tău, adică mergi la Mântuitorul cel plin de milă, dar și de putere. El și numai el te poate izbăvi. Câte dreptate avea orbi din Erihon să strige în gura mare, atunci când alții îi sileau să tacă, fiindcă numai mulțămită îndrăznelii lor au căpătat ceea ce cereau, ceea ce aveau neapărat nevoie, adică vindecarea. Și cea din ființă pe care au văzut-o când li s-a deschis ochii a fost, cine credeți, însuși Domnul Iisus, cel care i-a vindecat. Și azi, ca și altădată, sunt mulți oameni care cred că este datoria lor să ne oprească în vestirea mântuirii sau să împiedice avântul credinței. Ba unii și închipuie chiar că au chemarea să facă lucrul acesta și spun. A, să nu faci cu tare lucru că n-are să iasă bine. Sau, nu vorbi așa că ți-ar putea să spară rău. Nu mai supăra tu pe mântuitorul prin rugăcinile tale. Cei drepti ești prea îndrăzneți cu Dumnezeu. O, dragul meu! Nu te lăsa împiedicat de acești proroci mincinoși, nu te lăsa influențat cu absolut nimic de acești sfătuitori amabili. vezi înainte de drum, ascultând totdeauna numai de glasul Domnului. Un proverb spune așa, câinii latră și ursul trece înainte. Când cugetul luminat de Evanghelie îți spune că faci bine ceea ce faci, merge înainte cu îndrăzneală. Prin asta Dumnezeu vrea să te binecuvinteze și de aceea nu lasă să ți se răpească stă binecuvântare. Ține bine minte, oricine merge hotărât la Domnul Iisus Hristos cu necazurile care îl apasă, chiar dacă greșește în etichetă, adică în felul văzut de a merge, Domnul îl va primi, căci el nu se uită la asta, ci el se uită la inima sinceră și la nevoile pe care le ai. Dumnezeu nu se uită la forma de afară, ci la realitatea lăuntrică. Deci, îndrăznește cu credință și să nu-ți pese ce spune gloata care, după cum am spus, nu-ți vrea binele și fericirea adevărată. Ea este purtată de valurile spume de ale mării înfuriate a acestei lumi și nu stă să se gândească la sfârșitul pe care îl va avea. Haideți acum să vedem în versetul 32. Care a fost poziția Domnului Isus față de această rugăminte stăruitoare a orbilor? Citim versetul 32 de la Matei 20. Isus s-a oprit, i-a chemat și le-a zis. Ce vreți să vă fac? Strigătul credinței l-a oprit pe Domnul Isus din drumul lui și l-a silit să se ocupe de nevoile celor care strigau. Putere mare este credința. Nici Dumnezeu nu poate trece peste ea. Când este vorba de nevoile făpturilor sale, Domnul Iisus se oprește din drumul său, amâne alte lucrări și caută să ajute grabnic acolo unde este nevoie de ajutor. El se oprește, așa ne arată versetul, orice lucrare făcută din mers nu prezintă garanții că este făcută bine, mai ales când este vorba de noi oamenii. Spune un înțelet francez în felul următor. A ști să te oprești, a ști cum și pentru ce să te oprești, a ști cât timp trebuie să te oprești, este a stabili echilibru în acțiunile noastre. În timpul opririi, Spiritul încheie acțiunea trecută și pregătește acțiunea viitoare. Ne spune deci versetul nostru că Domnul Isus s-a oprit. El nu este nepăsător față de nevoile noastre și mai ales față de cei care îl strigă cu credință. Cât de liniștiți ar trebui să fim noi, știind că avem un mântuitor atât de miros și atât de puternic, încât se oprește din drumul său lângă noi, ne cheamă și ne întreabă ce vreți să vă fac. Și când ne întreabă, el poate să ne ajute în orice nevoie, căci de aceea ne întreabă ce vreți să vă fac. Dar tu, dragul meu, ce ai dorit tu să-ți facă ție Domnul Isus în clipa aceasta? Orbii au dorit lumina și au primit-o. Și tu, dacă ai o astfel de dorință, ți se va împlini dacă îl strigi cu credință. Un lucru însă să nu uiți. Domnul Isus nu-ți poate da orice. El fiind soarele neprihănirii, nu-ți poate da întunericul împlinirii poftelor tale păcătoase. El fiind viața, nu-ți poate netezi drumul spre lumea morții. El fiind adevărul și dragostea, nu-ți poate da frâul liber, minciunii și urii. Dacă tu dorești lumina unei vieți neprihenite în adevăr și în dragoste, el îndată îți va asculta dorința. Vei căpăta și tu lumină ca și orbi. El îți ascultă orice rugăciune care duce la viață, la acea viață pe care el o socotește adevărată fie cuvântul numele Lui, care este ca o mireasmă vărsată pentru fiii credinței. Iată ce au răspuns orbii când Domnul Iisus i-a întrebat și citim pentru aceasta versetul 33. Doamne, i-au zis ei, să ni se deschidă ochii. Frumoasă și desăvârșită dorință, numai ochii deschiși se pot bucura de lumina minunată a zilei. Numai ochii deschiși pot gusta frumusețea cerului înstelat și minunăția pământului plin de flori și ape. Numai ochii deschiși pot privi obiectul dragostei. Dragostea intră în inimă prin ochi. Ce minune este ochiul deschis! Prin el ne putem bucura de toate minunile lui Dumnezeu care ne înconjoară. Numai cine a pierdut vederea își poate da seama de valoarea ei neprețuită Dar cu cât mai grozavă este starea de orbie sufletească Fără ochii sufletului deschiși nu se poate cunoaște adevărul Nici despre Dumnezeu și lucrările lui Nici despre diavolul și lucrările lui Nici sfințenia, nici păcatul Nu se poate cunoaște nici dragostea, nici ura, nici una din acestea Ochi Ochii deschiși înseamnă cer deschis, fericire realizată, rai câștigat. Doamne, i-au zis ei, să mi se deschidă ochii. Aceasta este o rugăciune fericită și totdeauna primită de Dumnezeu. Doamne, să mi se deschide ochii ca să pot înțelege voia ta și astfel să o pot împlini. Să mi se deschide ochii ca să-ți privesc frumusețea feței tale și astfel să te înalți și să vorbesc cu tine. Să mi se deschide ochii ca să te pot iubi mai mult pe tine și pe toate făpturile tale Da, fiul meu, rugăciunea aceasta ți-o ascult Așa ar spune Dumnezeu tuturor celor care i-ar cere vederea sufletească Deschiderea ochilor sufletești atârnă de despărțirea de păcat Cine dorește sfințirea să fie sigur că va primi harul ochilor deschiși, Dar cine iubește păcatul Chiar dacă ar vrea Dumnezeu, n-ar putea să-i deschide ochii, pentru că păcatul acoperă ochii cu solzi groși și îi întunecă. Cine vine la Domnul Iisus, întâi îl izbăvește de păcat și apoi îi deschide ochii, pentru ca să vadă tainele adevărului său. Iată, iubiți ascultători, în versetul următor, în versetul 34, care a fost atitudinea Domnului Isus față de dorința lor. Citim versetul. Lui Isus i s-a făcut milă de ei. S-a atins de ochii lor, și îndată orbii și-au căpătat vederea și au mers după el. Dragostea dumnezeiască poartă haina milei și se deosebește îndată de celelalte iubiri care se văd în lume. În dragostea sa milostivă, Domnul Isus s-a oprit lângă orbii care îl strigau, s-a atins de ochii lor, și îndată și-au căpătat vederea. În dragostea sa milostivă, el se oprește astăzi lângă orice suflet care îl strigă cu credință și îl ajută în nevoile lui. În dragostea sa milostivă, este cuprinsă întreaga lume care, deși este vrăjmașă lui, el îi dă ploaie și îngrijirea sa. Fericit sunt ochii de care se atinge Domnul Isus. Oricât de mare le-ar fi orbia, ei se deschid și prima ființă pe care o văd ei este Domnul Isus Hristos. Prin el apoi, Văd ei toate câte sunt, și lumina, și întunericul, și binele, și răul, și cerul, și pământul. Chipul lui nu se mai șterge niciodată de pe retina lor, așa cum nu se șterge soarele din ochii care îl privesc. Cum soarele luminează orice lucru de care se atinge, cum apa udă totul pe unde trece, cum crinul își dăruiește mireasma sa plăcută mâine care l-a atins, tot așa și ochii și inima de care se atinge Domnul Isus primesc lumina și mireasma chipului său minunat. Orice suflet de care s-a atins Domnul Isus se cunoaște îndată pentru că primește felul lui de-a fi. Orice suflet de care s-a atins Domnul Isus, ca și orbi de odinioară, nu mai rămâne în locul în care a zăcut, ci merge după el. Nu mai poți rămâne pe vechiul tău loc dacă te-a atins Domnul Isus, primind lumina Lui. Cum să mai fii întuneric? Primind adevărul lui, cum să mai fii minciună? Primind mireasma lui, cum să mai răspundești mirosul nesuferit al firii tale vechi? El este marele magnet. De oricine se atinge el, este smuls din vechiul loc și merge oriunde merge Domnul Iisus, salvatorul său. Orbii vindecați au mers după Domnul Iisus. Dar tu, dragul meu, ai fost vindecat? După cine mergi tu acum? Este încă timpul să răspunzi așa cum se cuvine la această întrebare, atât de însemnată în viața ta. Da, acum, înainte de a fi prea târziu. Iubiți ascultători, aici se încheie capitolul 20 al Evangheliei după Matei. Aici se încheie și programul nostru de astăzi, numărul 175, al emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Iar acum, iubiți ascultători, pentru aceia care doresc mai multă lumină în călătoria lor pe calea spre veșnicie, pentru aceia care doresc să calce mai cu siguranță pe drumul lor în călătoria spre cer, doresc să dau citire la două poezii care au darul să țină loc de niște repere luminoase sigure care vor înviora inima oricărui călător în drumul spre cer. Prima poartă titlul Cei ce au mers Cei ce au mers pe o cale strâmbă, chiar când dreaptă au avut, sunt mai vretnici de o sândă decât cei ce n-au știut. Căci cei care n-au știință n-au nici vină, chiar greșind, dar cei ce au strâmbat dreptatea au păcătuit știind. Nu ne socotind dreptarea Către sfintele cărări, că nu ști ce prime poartă a lui Dumnezeu mustrării. Dând mereu mai mult din viață pentru cele care pierd, în curând n-o să-ți rămână nicio clipă pentru cer. Făcând loc mereu în suflet tot mai mult la cei de jos, tot mai strâmt și mai din urmă va fi locul lui Hristos. Oare în fața conștiinței nu-ți dai tu seama de plin, Cui dai tot mai mult din viață și cui dai tot mai puțin? A doua poezie pe care doresc să o citesc Și la care vă invit să luați foarte mult luarea minte Se intitulează Când nu gândești decât la tine Când nu gândești decât la tine când doar folosul tău îlcați, iubindu-te pe tine numai, chiar contrata nedrept te arați. Când ai, dar din atale haine nu îmbraci pe niciun chinuit, pe tine cine o să te îmbrace când vei sta mâine dezgolit? Când ai, dar din atacă mare pe nimeni nu hrănești nici când. De tine cine o să aibă milă când mâine o să rămâi flămând? Când ai, dar din a ta credință, nu-ntorci pe niciun rătăcit. Spre tine cine va întoarce când vei sta mâine părăsit? Când ai, dar nu deschizi la nimeni să-i dai un loc după al prag, dar ție cine o să-ți deschidă când mâine o să colinzi pribeag? Nu dai când ți se cere astăzi? Nu ai să ai nici tu când ceri. Căutând doar bucuria acum, pe mâine îți lași numai dureri. Doamne, dă-ne tuturor celor care am auzit aceste gânduri să ne numărăm printre aceia care caută pe pământ nici bine, nici rău, ci caută numai să afle voia ta și să o împlinească a ta care ești zvorul oricărui bine și oricăror binecuvântări și vremelnice, dar mai ales veșnice. Amin.